Det är inte bara Pavel Rammel som står för Krejsehumorn i år. På radiotjänst startar Pekka Langer ett nytt program tillsammans med Jörgen Sederberg. Vi är talkören högt och tydligt. Att tala i kör är både roligt, bildande och stärker sammanhållningen individerna emellan. Det tyvlar jag inte ett ögonblick på, men nu skulle vi kanske be ledaren... Vi talar rändas quality. En för alla, alla för en är vårt motto. Det är ju nästan spökligt. Hur kan ni veta vad de andra ska säga på en gång? Jag vill. Genom att iaktta varandras mun- och läpprörelser Jaha, ja. har vi kommit fram till en absolut samstämmighet. Redan de gamla grekerna behärskade den tekniken. Vi i talkören högt och tydligt har byggt vidare på den traditionen. När vi är att ytterligare står vägen till internationell irrationell Vi siktar nu på frukt Vi ska hoppas att Sigefisch uppfattade den varningen. Peka spegel med talkören högt och tydligt.